Раптом у двері подзвонили. Не так, як дзвонять носії грошових переказів чи пожежники, але генько, тричі поспіль, як дзвонив аптекар Егон. І справді була субота, день їхнього приятелювання. «Ох, це Егон! Я зовсім забула про нього!» – вигукнула пані Бартолотті і кинулася до дверей. Дорогою вона вдарилась ліктем об шафу, що стояла в передпокої, і хотіла вилаятись, але стрималася, щоб Конрад знов не заплакав. Пан Егон був у чорному костюмі і сірій краватці. В руці він тримав букетик фіалок. «Я маю два чудові квитки в оперу», – сказав він. «А я маю чудову дитину», – відповіла йому пані Бартолотті. Другий ряд, перший ярус, середина, – повів далі пан Егон – але раптом замовк, витріщив очі на пані Бартолотті і запитав Як? Що? Тієї миті до передпокою зайшов Конрад. Він підступив до пана Егона, вклонився йому, подав руку і привітався. Добрий вечір, пане. Це мій син, мовила пані Бартолотті. Йому сім років і звати його Конрад. Пан Егон зблід. Ще дужче ніж Конрад від непристойних пісеньок. Пані Бартолотті відчула, що йому треба дати пояснення. Але не хотіла нічого пояснювати перед хлопцем, тому сказала, «Конрате, серденько моє, мабуть, по телевізору показують дитячу програму». «От добре», – мовив хлопчик і прутко рушив до вітальні. Пані Бартолотті гукнула йому навздогін. «Спершу витягни верхню кнопку, тоді натисни третю знизу, тоді...» «Дякую, я знаю!» Гукнув Конрад з вітальні. «Нас учили, як користуватися телевізором!» Пані Бартолотті пішла з гостем до кухні. Дала йому сигару, другу взяла собі, наставила води на каву і почала розповідати про свою пригоду. Поки вода закипіла, вона закінчила розповідь. Але навіть, як та вода вже вся перейшла через турбинку з кавою, пан Егон іще не повірив її словам. Переконала вона його аж тоді, коли показала порожню бляшанку, порожній пакуночок з підживильного розчину і документи, і листа. «Яка прикра історія!» – мовив пан Егон. «Страшенно прикра!» Пані Бартолотті кивнула головою. Її гість пильно дивився на чорні, блискучі носаки своїх лакованих черевиків. «Ви всі тут?» – почувся голос у вітальні із телевізора. «Так!» – нерішуче мовив Конрад, і щонайменше сто дитячих голосів із студії телебачення гукнуло «Так!». Пан Егон і далі не зводив очей зі своїх черевиків. Скажи ж бо щось, Егончику!» попросила пані Бартолотті. «Відійшли його назад», – тихо, – мовив пан Егон. «Як тобі не соромно», – сказала пані Бартолотті ще тихіше, схопила його за руку, стягла з крісла і повела через кухню перед поки до дверей вітальні. «Глянь», – прошепотіла вона. Пан Егон зазирнув до вітальні, побачив на екрані пластмасового крокодила – з зеленою лускою, червоними блискучими очима і синім хвостом, що підкрадався, до невинного безтурботного хлопчика в червоній шапочці. Хлопчик мав дерев'яну голову. А на стільці перед телевізором пан Егон побачив Конрада в блакитній шапочці з золотим дзвоником. Очі в нього були широко розплющені, рот розтулений. Вуха червоні, мов буряк, розсяве волосся, що вибилося з-під шапочки, розкуйовджене, а вказівний палець правої руки притиснутий до кінчика носа. Надзвичайно вродлива, мила, беззахисна дитина. «Ну?» запитала пані Бартолотті. «Ні!» промурмотів пан Егон і скрушно похитав головою. «Цього хлопчика... «Не можна надсилати назад!» «Отожбо!» – мовила пані Бартолотті. На екрані хлопчик з дерев'яною головою в червоній шаперсі, що виявився не таким безтурботним, саме вбив пластмасового крокодила. І сто дітей на телестудії заверіщав, як мавпи. Конрад відвів пальці від носа і сказав, «Бідний крокодила, біднесенький, як мені тебе шкода!» Потім підвівся і вимкнув телевізор. Ще не встиг крокодил випростити всі чотири лапи, як зображення зникло. «Тобі таке не подобається?» – запитав пан Егон. Він у дитинстві теж не любив таких вистав. «Треба мати співчуття до тварин», – відповів Конрад. «Але ж це крокодил Конраде!» – вигукнула пані Бартолотті. «Крокодил – погана тварина!» Він їсть людей з усіма кісточками й тельбухами. Цей крокодил у телевізорі хотів лише спати, – заперечив Конрад. А той у червоній шапці збудив його, бо репетував на все горло. – Але ж крокодил підступно підійшов іззаду, – вигукнула пані Бартолотті. Вона в дитинстві дуже любила такі вистави. – По-моєму, тварини не знають, що означає підступно підійти ззаду. – мовив Конрад. «Так, але…» – промурмотіла пані Бартолотті. «По місцевості, де живуть хижі звірі, той у червоній шапці взагалі повинен їздити тільки в закритій машині», – сказав Конрад. «Так набагато безпечніше і для крокодила, і для нього самого». «Так, але…» – знов промурмотіла пані Бартолотті. «Ніяких але…» – вигукнув пан Егон і в голосі його забриніла бурхлива радість. – Ніякісіньких хале хлопець правду каже, взагалі він, як на свій вік, надзвичайно розумний. Пан Егон дивився на Конрада з величезною прихильністю. Раніше він ніколи не дивився на дітей з величезною прихильністю, не дивився навіть просто з прихильністю. Та прихильність переросла в захват, коли хлопчик запитав – «Скажіть, будь ласка, чи не пора вже йти спати?» «Ти стомився?» – запитала пані Бартолотті. «Справа не в тому», – відповів Конрад. «Діти рідко бувають стомлені, коли їм пора спати». Проте, коли дітям пора спати, пані Бартолотті знала так само погано, як і про те, коли їм можна їсти морозиво. Вона лише пам'ятала, як дитиною голосила, мов не самовита, коли її відсилали спати, а потім ще довго хлипала в ліжку. Тому сказала Конрадові, «Сиди, скільки тобі заманеться? Ти сам помітиш, коли захочеш спати». На цьому слові пані Бартолоті згадала, що дитяче ліжко, яке вона купила, ще не привезли. І додала, «З тобою все ясно, ти підеш спати, як привезуть ліжко». Конрад погодився на це. Конрадові досі ще не хотілося по справжньому їсти. Може, зіси цукерок? запитала пані Бартолотті. Солодощі ввечері перед сном дуже-дуже шкідливі, відповів він. Та пані Бартолотті все одно простягла йому до рота шоколадний цукерок із малиновою начинкою і мегдалем. Вона тримала його в Конрада перед губами доти, доки той розтулив їх. Тоді швидко засунула цукерок йому в рот. «Ти, Берточко, нічого не тямиш», – дорікнув їй пан Егон. «Хлопчик розумніший за тебе, знає, якої шкоди солодощі завдають зубам. Радій, що маєш таку дитину». Пані Бартолотті промимрила щось схоже на дурниці. Вона пильно вдивлялася в Конрадове обличчя, хотіла не пропустити тієї миті, коли воно засяє з утіхи. Адже цукерок був на диво смачний. Проте обличчя в хлопця не засяяло, а навпаки, посмутнішало. Він доїв цукерок і сказав Дякую, цукерок смачний, але мені тяжко. Пусте, засміялася пані Бартолотті. Від одного маленького цукерка не буває тяжко в животі. Щоб було тяжко, треба з'їсти їх цілу торбинку. Конрад похитав головою і пояснив, що йому від цукерка тяжко не в животі, а на душі, оскільки їсти цукерки перед сном заборонено. Йому, сказав він, завжди тяжко від того, що заборонено. Це в нього закладено. Він сумно сказав, що досі завжди пишався, коли після порушення заборони йому було тяжко, бо це один із найважливіших навчальних предметів які вони проходять у відділі остаточної обробки. Це зветься почуттям провини, пояснив Конрад. І готові вже діти, які цього не засвоїли, взагалі не виходять із фабрики. Сказавши це, він злякано замовк, бо не мав права говорити про фабрику, якщо на те не було пекучої потреби. Який жах, промурмотіла пані Бартолотті. Зате пан Егон вигукнув такого чудового хлопця я зроду не бачив. Якби всі діти були такі, я б давно завів собі сина чи дочку. Такий вихований, ласкавий, гречний, чемний, семирічний хлопчик просто скарб. Егончику, ти дурний, мовила пані Бартолотті. Та пан Егон не слухав її. Він захоплено розводився про Конародові чесноти. Пан Егон говорив іще довго, не замовк навіть тоді, коли нарешті привезли дитяче ліжко. Говорив, поки пані Бартолоті натягла пошивку на подушку, поки вона застеляла матрац простирадлом. Говорив, поки вона вбирала в пішву найкращу і найм'якшу свою ковдру. Говорив увесь час про те саме, що тата та чудова, вихована, слухняна дитина як Конрад – величезна рідкість. І що така дитина потребує догляду, особливого догляду, якого їй не може дати пані Бартолотті. Пані Бартолотті кивала головою, бо підбиваючи подушку й стелячи постіль, не дуже прислухалася до його слів. Та коли вона вловила в тій довгій промові тричі, вимовлене через короткі проміжки слово «батько», то перестала кивати головою. Вона гукнула йому. «Хвилинку, Егончику!» Тоді затягла ліжко до спальні, повернулася, сіла навпроти пана Егона в крісло годелку і запитала. «Скажи мені, Егончику, що ти торочив про батька?» «Хлопчику віконче потрібен батько», – відповів пан Егон. «У нього ж він є», – вигукнула пані Бартолотті. «Про це написано в метриці. Його батько Конрад Август Бартолотті». Якщо Конрад Август Бартолотті – його батько, – заперечив пан Егон, і на лобі в нього пролягли чотири глибокі змушки, то хай негайно повертається і бере на себе виховання цієї чудової дитини. Це ж його обов'язок. Почувши таке, пані Бартолотті розлютилася. «Мені не треба ніякого Конрада Августа Бартолотті! – закричала вона. Я колись послала його до бісової матері, і туди йому й дорога, хай там сидить. Коли так, то його повинен хтось замінити, і я, почав пан Егон, але не докінчив, бо на порозі з'явився голенький Конрад і запитав, де він міг би помитися і чи є в хаті для нього зубна щітка. Зубної щітки для Конрада в хаті не було. Але пані Бартолотті, зітхнувши, принаймні Рішила витягти з умивальника джинси й пуловер, щоб хлопчик мав де помитися. «Почекай хвилинку», – мовила вона, – «я зараз приберу у ванній кімнаті І вона ще тричі зітхнула. Їй було дуже шкода себе, бо прибирання вона вважала за найгіршу в світі роботу. Коли вона повернулася до вітальні, пан Егон і Конрад сиділи поруч і всміхалися. «Я вже його батько!» – заявив пан Егон. Конрад погодився на це. Хлопчик кивнув. Пані Бартолотті глянула на Егона, тоді на Конрада і, зітхнувши, сказала. «Ну що ж, мені однаково». Насправді їй не було однаково. По-перше, вона не була певна, що семирічному хлопці неодмінно потрібен батько. А по-друге, подумала вона, коли й потрібен, то не така пісна зануда, як цей Егон. Приятелем два дні на тиждень він іще може бути, але ж не батьком. Проте Конрад так радісно всміхався, що вона знов сказала. Ну що ж, мені однаково. За кілька хвилин Конрад лежав уже в ліжку і спав. Мов я як висловився пан Егон. Пані Бартолонті сиділа з гостем у вітальні. Завтра тобі доведеться піти з Конрадом до школи і записати його туди, сказав пан Егон. Завтра неділя, відповіла пані Бартулоті, у школі немає уроків. Ну, то післязавтра, мовив пан Егон, і додав, що вже перечуває ту величезну батьківську радість, яку йому в майбутньому даватиме Конрад, коли приноситиме додому самі п'ятірки. Пані Бартолотті нічого не сказала про свою материнську радість з приводу майбутніх Конрадових оцінок. Вона хотіла додивитися по телевізору детектив, але пан Егон не дав їй. «Кинь той дурний телевізор! Мені треба поважно поговорити з тобою, сказати тобі кілька слів!» Отже, пані Бартолотті не вимкнула телевізора, а слухала, що їй казав аптекар. «А він сказав не кілька слів, а сто тисяч!» І коли нарешті скінчив, то було вже за північ. Пані Бартолотті позіхнула й мовила Бувай, егончику. Вона дала йому ключа, щоб він замкнув за собою двері. А сама тихенько лягла у своє ліжко, боялася збудити конрада. Та, хоч яка вона була стомлена, а заснути не могла. В голові у неї були егонові слова Ти повинна обтисатися, стати зовсім іншою, поважнішою, як і личить матері. Ти повинна дбати про свій вигляд, не гасати більше по місту в такому чудернацькому вбранні. Ти повинна відтепер прибирати в помешканні, щоденно готувати їсти, зважувати кожне своє слово, казати тільки те, що можна перед семирічним хлопцем, що йому корисно почути. Ти повинна, ти повинна, ти повинна. Коли ці повчання зо дві тисячі разів промайнули в її голові, всі сто тисяч егонових слів змішалися докупи. Вона заснула, але й у сні, в глибокому сні, Голосно стогнала й бубоніла «Ти повинна, ти повинна!» Другого дня пані Бартолотті прокинулася багато раніше, ніж звичайно. Вона протерла очі і глянула на Конрадове ліжко навпроти. Воно було порожнє. Пані Бартолотті перелякано схопилася з ліжка. На миті їй здалося, що Конрад їй тільки приснився. Вона помчала до вітальні і побачила там хлопчика в кутку серед іграшок. Він уже вмився, причесався і тепер складав кубики. Складаючи їх, він проказував. Це одиниці, це десятки, а це сотні. «Що ти робиш, Конраде?» «Хочуся рахувати», – відповів хлопець. «Я ж бо завтра піду до школи, тому хочу приготуватися як слід». «Як слід, як слід», – буркнула пані Бартолотті, йдучи до кухні. А коли впевнилась, що Конрад її вже не почує, додала. «Терпіти не можу цих слів. Вони такі самі гидкі, як і сумлінно, щоденно, вічливо, тьох, хай їм біс. Пані Бартолотті взагалі не любила багатьох слів. Крім порядно, вічливо, сумлінно і щоденно вона не зносила ще слів доцільно, розважно, неухильно, повчально, пристойно, чемно вихована, по господарському личить і належить. Отож пані Бартолотті поралась у кухні. Готувала каву, варила яйця, смажила спеціально для Конрада омлет з малиною і думала про всі ці ненависні, неприємні слова. Думала вона також про сто тисяч егонових слів, а сама тим часом прибирала все з кухонного столу, застелила його рожево зеленою квітчастою скатертиною і принесла з шавки у вітальні пластмасовий сервіс на 24 особи. Ну, звичайно, тільки його дванадцяту частин. Посеред столу, оскільки під рукою не було ніяких квіток, вона поставила у склянці з водою пучок зеленої цибулі й пучок петрушки. Потім оглянула стіл і подумала. Тепер навіть Егон похвалив би мене. Кращого сніданку жодна мати не приготує. Конрад Випив каву, з'їв омлет, булочку з маслом і булочку з шинкою. Ти, видно, дуже голодний, мовила пані Бартолотті. О, ні, відповів хлопчик. Я вже дуже наїдений, на їм. То не їж, але ж треба все з'їсти, що покладено на стіл, а особливо те, що покладено на тарілку, пояснив Конрад. Пані Бартолотті швидко забрала зі столу решту булочок чи шматок шинки й сир і сховала все до буфета. Тепер на столі не було нічого їстівного, і Конрад з полегкістю відітхнув. Звичайно, пані Бартолотті в неділю працювала, але сьогодні подумала. В неділю семирічному хлопцеві, напевне, краще побути на свіжому повітрі погуляти або пограти в м'яча, може Конрад захоче піти до парку або до звіринця. Проте Конрад не захотів нікуди йти. Ні до звіринця, ні до парку розваг, ні на свіже повітря, він заявив. Я хотів би сьогодні підготуватися до школи. Я вже вмію рахувати, писати і читати. В нас був добрий підготовчий курс, але, звичайно, я не знаю, що встигли засвоїти діти мого віку в тутешній школі. І він попросив пані Бартолотті «Підіть, будь ласка, до якогось семирічного школяра і позичте в нього шкільні підручники, щоб я зміг їх переглянути». «То ти не хочеш йти до першого класу?» – запитала пані Бартолотті і пояснила. «Перший клас, напевне, далеко не втік, бо навчається лише один місяць. За такий час багато не встигнеш». Конрад похитав головою. І сказав, що й гадки не мав йти до першого класу. Він значно розумніший за пересічних дітей, тому шкода було б не використати як слід його розумових здібностей. Він піде щонайменше до другого класу. Пані Бартолотті знов зітхнула. Тоді спустилася на другий поверх, сама вона мешкала на третьому, і подзвонила у двері, що були просто під її дверима. Там мешкали русіки. Їхня дочка Кітті мала сім років і ходила до другого класу. Двері відчинив пан Рузіка. За ним стояла Кітті і з цікавістю дивилася на гостю. Позад Кіті стояла пані Рузіка і дивилася на гостю ще з більшою цікавістю. Пані Бартолотті досі ніколи не розмовляла з ними, хоч Рузіки мешкали в цьому будинку вже п'ять років. Пані Бартолотті взагалі мало розмовляла з мешканцями будинку, бо вони не дуже хотіли розмовляти з нею. Сусіди вважали пані Бартолотті химерною особою через її чудернацький одяг і через те, що вона надто яскраво малювала обличчя і через те, що часто розмовляла на сходах сама з собою. Пані Бартолотті й гадки не мала, що сусіди вважали її химерною, та коли всі троє Рузік зацікавлено витріщились на неї, вона відчула, що її прохання звучатиме досить дивно. Бо яка доросла жінка піде позичати шкільні підручники? «Ви чогось хотіли?» – запитав пан Рузіка. У голові в пані Бартолотті завирували думки. Вона осилкувалася щось вигадати. Може сказати – до мене приїхав у гості Небіж і хоче щось почитати. Чи я повинна виткати килим, на якому було б щось із читанки? Чи на двадцять сторінці арифметики є дуже гарний малюнок, мені треба подивитися на нього? «Ви чогось хотіли?» перепитав пан Рузіка. Усі брехні, які спадали на думку пані Бартолотті, здалися їй безглуздими. Тому вона сказала правду. «Мій син... «Завтра йде до школи. І хотів би переглянути підручники. А ваша дочка ходить до другого класу. То я подумала, чи не позичили б ви книжки на сьогодні? А ввечері я їх поверну. Пан Рузіка і пані Рузіка були виховані люди і, як належить вихованим людям, утрималися від запитань. Щоправда, на їхніх обличчях проступив вираз безмежного подиву і збентеження – але вони відповіли в один голос. А вже ж позичимо за любки. Кітті Рузіка була дуже вихована дитина, але, звичайно, не така вихована, як дорослі. За сім років, прожитих на світі, вона ще не встигла опанувати всіх тонкощів вихованості, тому спитала. У вас є син, пані Бартолотті? Цить, прошепотіла пані Рузіка, а тоді додала ще тихіше. про таке не питають. Кіті кивнула і побігла до кімнати по читанку і підручник з арифметики. Пані Бартолотті взяла в неї книжки, подякувала і побігла сходами на гору. Пан Рузіка зачинив двері. Вони зовсім не здивувалися, мовила сама до себе пані Бартолотті, відмикаючи свої двері. Та чого б вони мали дивуватися? Хіба диво, що жінка має сина? Та якби пані Бартолотті могла бачити крізь підлогу, то помітила б, що все-таки вона і її син викликали неабиякий подив. Бо рузіки й досі стояли в покою за вхідними дверима. І всі троє дивилися на двері й перемовлялись. У неї є син. Семирічний син. Я з божеволією. У неї є син. Потім пан. Пані Рузіка обурено шморгнула носом і сказала, щоб я провалилася на цьому місці, коли в неї є син. А пан Рузіка додав, «А коли є, то де його підручники? І якщо йому сім років, то чому він аж завтра йде до школи?» А Кіті Рузіка запитала. «Можна мені буде потім побігти глянути на її сина?» «Так просто не можна, адже вона тебе не запрошувала», – відповіла пані Рузіка. «Я можу піти по книжки», – мовила Кіті. «Це поважна причина», – відповів пан Рузіка. «Але не йди дуже рано». Щоб не склалося враження, що ти надто цікава, а після обіду можеш побігти. Кітті дуже втішилась і почала нетерпляче очікувати, коли нарешті настанете після обіду. Конрад страшенно зрадів, коли отримав читанку і підручник з арифметики. Але трохи злякався, побачивши, що Кітті понамальовувала на берегах підручника з арифметики повно чоловічків і квіток. А в читанці всі великі літери «О» були зафарбовані в яскраві кольори. «Хіба дітям таке дозволено?» – запитав він. Пані Бартолотті добре не знала, чи дітям таке дозволено, і сказала, що коли вона сама була дитиною, дітям такого не дозволяли. «Але це було так давно?» – додала вона. «Може, відтоді в школах усе змінилося?» «Мабуть». З полегкістю мовив Конрад. Пані Бартолотті принесла йому олівця, кулькулу ручку й багато паперу в лінійку та в клітинку. Він заходився рахувати, гортати підручники, читати в голосі мовчки, писати слова й речення. Прочитавши якесь речення чи зробивши підрахунок, він щоразу кивав головою. Пані Бартолотті побачила, що вона там зайва, і вирішила нарешті дов'язати ручки до зеленого килима. Цей килим вона мала віддати замовнику від два тижні тому. Але їй так нудно було в'язати торочки, що вона відкладала цю роботу з дня на день і з тижня на тиждень. Вона завжди відкладала нудну роботу, аж поки відчувала, що їй украй потрібні гроші. А тепер їй гроші були вкрай потрібні, адже вона витратила всі свої заощадження на одяг для Конрада. Пані Бартолотті витягла моташку зелених вовняних ниток і дошку. Вона намотала нитки на дошку, тоді розрізала їх усі ножицями впоперек. Так у неї вийшов товстий жмут однакових завдовжки ниток. «А тепер, дитино моє, візьми гачок і починай заселяти турочки», – сказала сама до себе пані Бартолотті. «Зараз, мамо!» – звався Конрад. Минула добра хвилина, поки пані Бартолотті втовкмачила хлопцеві, що дитина моя стосувалася не його. А коли він нарешті зрозумів це, задзеленчав дзвоник. Конрад побіг відчиняти двері. Прийшов пан Егон.